Lektia Pujesta Usma Lektion 28 Der Brief Warschau, 19. August 1998 Liebe Karin, herzlichste Grüße aus Warschau. Vorgestern bin ich müde, aber gut angekommen. Auf dem Bahnhof hat mich eine Überraschung erwartet. Drei Freundinnen haben mich abgeholt und mir zur Begrüßung Blumen geschenkt. Ich habe ihnen an diesem Abend viel von Deutschland erzählt. Von eurer lieben Gastfreundschaft, von unserer Reise in die Alpen, von der interessanten Arbeit mit unserer polnischen Reisegruppe und selbstverständlich von Paul. Meine Freundinnen haben ziemlich schnell gemerkt, dass ich verliebt bin. Es war wirklich eine wunderschöne Zeit bei euch. Leider ist die Sonne wohl in Ulm geblieben. Hier ist es regnerisch, kalt und windig. Ein richtiges Hundewetter. Fast hat man den Eindruck, dass es schon Herbst ist. Dabei ist es doch erst August. Aber ich glaube, der Sommer hat sich für dieses Jahr schon von Polen verabschiedet. Hoffentlich gibt es wenigstens einen richtigen kalten Winter mit viel Schnee. Übrigens, bei dem Gedanken an den Winter fällt mir ein Vorschlag ein, ich würde dich und deine Familie gerne im Winter nach Polen einladen. Natürlich nicht nach Warschau, dazu ist meine Wohnung zu klein. Aber in Sakopane hat meine Familie ein nettes Ferienhaus. Im Januar hat Julia noch Weihnachtsferien. Deshalb schlage ich die Zeit über Silvester vor. Die Schneeverhältnisse sind um diese Zeit meistens gut. Es gibt dort gute Möglichkeiten zum Skifahren. Und ich würde mich riesig freuen. Ich muss den Brief hiermit für heute beenden, weil auf mich noch viel Arbeit wartet. Liebe Grüße auch an Stefan und die Kinder, Anetta. PS, grüße bitte auch recht herzlich deine Eltern von mir.